2025. május 13-án lebonyolítású streaming van. 23 óra 38 perckor nem sokkal éjféj előtt Halász János benyújtott egy törvényjavaslatot, hogy ez az ő iniciatíváját fedje, vagy más tollával ékeskedik. Ez most a mi ketünk beszélgetéséből, mi hárunk, csak én magam mert ebből kivontam, lényegtelen. A törvényjavaslat címe a közélet átláthatóságáról, és az elsősorban a, a nap folyamán váltott ki meglehetősen heves, vesző, akceptálható érzelmeket. Nekünk erre kettő sikerült aludni, bár a többiek se aludtak rá nagyon sokat, hiszen azon az éjszakán valószínűleg viszonylag kevesen vették észre, hogy ez megjelent. Tületek most azt kérem, hogy egy olyan háttérbeszélgetést folytassunk ehhez a törvényjavaslathoz, amelyet talán már a jövő héten tárgyalnak, amely ugyan lehet érzelem, dús, de lehetővé teszi, hogy aki egyébként a védelmi hatóság és annak tevékenysége iránt egy tízes skálán egyes érdeklődést tanúsít, az is megértse, hogy miért fontos az, amiről beszélünk, ha egyáltalán fontos. Ha nem fontos, akkor teljesen lényegtelen volt egyébként Kurtács András és a részvevőket arra kérni, hogy legyen élőlebonyolítású stream, hiszen a mai beszélgetés egyébként május 19-én hétfőn került volna adásba, de egész kivételesen mind a hárman, mind a négyen úgy döntöttünk, hogy a fontosságára, ki tudja mire való tekintettel ez legyen élőlebonyolítású. Én tulajdonképpen csak részeket olvasok, és aztán kérem tőletek azokat az információkat, amelyek, a, a, amiből adódóan ti úgy gondolnátok, hogy ez fontos vagy lényegtelen. A közélet átláthatóságáról. Magyarország szuverenitására súlyos sötét visszaélése kerültett nyilvánosságra az elmúlt években. Az ellenzéki pártszövetség kampányát dollármillióból törvényellenesen külföldről finanszírozták. Bebizonyosodott, hogy egyes hazai és civil gazdálkodó szervezetek a részükre, más állam, külföldi szervezet vagy személy által nyújtott finanszírozáson keresztül a hazai közélet befolyásolásának külföldi érdekek mentén való kialakításának eszközévé váltak. Szóval én a, így, a pajnában mentem valami tévéműsorba, és... Uh, miközben vártam, előbb érkeztem, kinyitottam a telefonomat, és megnéztem a híreket, és akkor, tehát viszonylag korán reggel találkoztam olyan ható, fél hét körül ezzel az egész történettel. És a, számomra a legfontosabb az a kérdés volt, hogy miért most? Mert az, hogy ez valamivel elő fognak jönni, ez ugye már az Orbán februári beszédében kiderült, Ur, arról volt hogy szó, hogy húsvéti nagy takarítás lesz húsvét az elmúlt, ugye április március 15 volt. A ja, március 15 Nem, de ezt előbb mondta már, a, már tehát már a, ez é, az évértékelőjén is volt szó arról, hogy itt le kell számolni azokkal. Kétségtelen, hogy maga a március 15 És akkor azt gondoltam, és ma is azt gondolom, hogy itt szokás, megint arról van szó, aztán majd nyilván beszélünk ennek a rémességéről, hogy ez egy elterelés. Orbán múlt pénteken valami olyan súlyos hibát követett el, ami szerintem felér a kegyelmi botrányunk tudnélik az ő identitáspolitikájukkal ment szembe. Tehát amit építenek, azt a virtuális valóságot, hogy mi vagyunk a nemzet, és aki nem mi vagyunk, az a nemzet ellen van, ez sértette meg azzal, hogy párosrában beleszállt a határon túli magyarokba, egy szélsőjobboldali ócska-fasiszta támogatásával. Egy rövid, őszinte volt Orbán Tihanyban, nem tudom, miért kell egyébként egy, egy ö, műenlék átadásánál ilyeneket mondani, szegy, nem tudom, láttatok ezt a képet, ott ülnek ezek a szerencsét gyerekek mellette végten unatkozva, ö, ugye ilyen, ö, ak, akik ott az egyház oldaláról kérdőnek vezényelve, döbbenetes az egész, hogy miért kell aktuál na mindegy, de elmondja azt, hogy, hogy ő neki fontosabb az a napi politikai érdeke, hogy legyen egy újabb haverja, akire támaszkodni tud bármi áron, az Európa erabláshoz, vagy szétverése, ahogy tetszik érdekében, mint az, hogy mi van a, a, a, a, a számukra eddig új felhápolt, oly felhápolt nemzettestel, ugye a határon túli magyarokkal. Ez egy végtelenül... Több mint cinikus, ez egy végtelenül gonosz és végtelenül bántó, a saját maguk, maga közönségének bántó történet volt. Szerintem magyar nagyon ügyesen, mert ezt mindig ebben ő nagyon jó, rá erre nagyvárad? Amikor elindul nagyváradra, szerintem ez egy zseniális húzás. te azt mondod, hogy abból adódva, hogy ő most napokon keresztül gyalogol nagyvárad irányába, semmiből sem fog kimaradni? Semmiből nem fog kimaradni, mert ott lesz a magyar média, és közvetíteni fogja. Tehát a történik ez a történet, és el kell fedni, előrángatják ezt az egészet, nyilván nem, hát ne legyünk hülyék, nem Alási János írta éjszaka tabletjén, tehát ő mégse egy József, ezt József ezt a dolgot, hanem. Ez, ez egy sfércmű, tehát látszik, hogy valaki összetákolt az a folyamán. A főnök bajba került, valahogy ki kell mentenő. Elnézést, beszélj a baj? Nagyon nagy a baj. Szerintem nagyon nagy a baj. Ez a tihanyi történet, különösen akkor, ha nyel ez a szélsőjobbos akkor ez egy nagyon-nagyon nagy baj. Ez már a Fidesz tábort érintő baj. Ez olyan, mint a kegyelmi botrány, bizonyos értelemben nap. Ezt kell elfedni. És az, nem is lehet okolni e, mest. Nem, nem, nem tudsz, ezt ő csinálja. Tehát nincs Novák Katali, és, nincs Nincs, nincs ő, ő, ő a főszereplő. E, e, és mi most nem arról beszélünk, hogy Orbán, hanem arról beszélünk, hogy mi lesz a civilekkel, mi lesz az újságírókkal. Türelem. Utána korlátos időnk van. Ja, ja, ja, ja. Nem, csak, kertelek, csak hogy úgy... De, de, de hát kommunikáltam. Helyes, én megvettem. Jó, ahhoz, amit a Gábor Tihanyal kapcsolatban mondott, annyiban járulnék, vagy tennék hozzá, hogy szeretném aláhúzni, hogy Tihanyban Orbán ennek a vasgárdistának kampányolt. Tehát ugye azzal érvelnek, hogy hát ő szeretne jóba lenni a lendő román elnökkel. Nem, ő azt mondta, hogy ez lesz a román elnök. Én a most mondom, hogy jó, kampányolt. Jó. Igen. Én azt szeretném aláhúzni, ha egyébként mondjuk ő lenne a román elnök már megválasztva, akkor, ha akkor mondott volna olyat, hogy ő szeret vele jóba lenni, akkor ez rendben lenne, csak a kedves közönség számára szeretném aláhúzni. Itt most ebben a formában egy kampánybeszéd volt. A, a másik, ami szerintem sokkal lényegesebb, vagy legalább ilyen lényeges, maradjunk ennyiben, abban baromira nem értek veled egyet, euh, nagyon régen lehetett tudni, hogy ez lesz a következő lépés, hogy éppen most tették meg, akár lehet, hogy ez él. Én... <tosz> Nem is tudom, ezredszer ajánlom figyelmbe a kedves közönségnek, hogy figyelmesen köves mindazt, vagy nézzen vissza. És leginkább az írdi olvasni tudó embereknek ajánlom figyelmüre, hogy most lapozzák föl a Navalnyt, lapozzák föl Politkovskaját, lapozzák föl az orosz történelem utolsó 30 évét, és tudni fogják, hogy mi a következő lépés. A döbbenetes az, hogy egy tévéműsorban Greszpik László ugyanezt tette. Be mit? Ajánlotta a Navalnyt. Mikor? Nap? Tegnap egyetértett. Melyiket? Ő még megvan? Meg. Hát a csém. Most mit csináljak ezzel? Ettől ja. még akár Greshpik igazol is. Nem hát, nem, hát azt mondom, ja, hogy. jó, igen. Ez jó van, most azon vagyok meglepve, úgy tudni most. Nem. Á, ő rendszeresen. Mit? Rendszeresen véleményt van. Igen. Már, én nem hallottam róla, mindegy. Hát nem a Grespik piacot olvasom, Navalnyt, meg a el, hanem azért olvasom, megolvasom. Meg hát jól mondom, hogy a Grespik László a PKKB elnöke volt, nem? Most melyik Greshpikről beszélünk? Hát volt egy őrült. Volt egy őrült. Nem, akkor, akkor, akkor, akkor nem, nem, akkor nem, akkor nem, akkor nem, nem, nem akkor nem, akkor ezt elrontottam. Igen, Most megzavartad én a, én a én politikai éles éleslátásodat? Teljes mértékben akkor a PKKB elnökének, volt elnökének. Ja, hát az tőle legalább elvárható. De elnökés, akkor már segítsetek a nében. Bocsánat kérek. <gül> igen, azért furcsát. Nem, nem, nem, nem. nem. tényleg egy ilyen, szerintem nem is furcsa, átom, Oké, okay, bocsánat, kell nekem fontoskodni. Jó, jó, jó. jó. Na hát a nagy szellemek hatalálkozik. Na, de ki, de én én nyomt, ki. Ez a, hogy hívják, a, a polgári kollégiumnak. a Ügyvéd, mindegy. Tehát egy, egy értelmiségi, bocsánat. aki olvas. Na, Elnézést. Hát, találkoztunk boldog bagyarokkal, vagy ja. Na, a lényeg a lényeg, hogy megérdemes egyébként csak ha már így, Ja, Istenem, Jari, megzabartál. Na tettem, mi az Isten, Ajánló ajánlom figyeleménybe egyébként a kedves közönségnek a mi az Isten, akár az olasz fasizmus történetét is ebben a tekintetben. És köszöntök mindenkit sok szeretettel, a magyar fasizmus egyik újabb lépcsőfokán. Na, ez nagyon tudatosan van csinálva. Az, hogy in situ, hogy és mikor kapják elő, meg hogy mondjuk nívós a papír, vagy nívótlan, Hát nyilván nem a halász jutta, hát ez, hát ez evidens. Valamilyen okból valamikor nyilván simán elő akarták rártani, muszáj. Hát nagyjából most már muszáj volt a választások előtt, ez az egyik dolog. És lesz ez még sokkal-sokkal sanyarúbb. Azt én látom, hogy nagy a megrendülés, de hát a megre, az ember számtalanszul van olyan helyzetben, hogy azt hiszi, hogy vele dolgok nem Jó, Az időrövidségre a tekintettel, és még egyszer elnézést a tévedésére, a valamelyik kötőknek eszébe jut, hogy András te megtalálod, a PKKB volt, vagy hogy megtaláld az ATV hollapján, hogy ki volt ja. Ennek az egyenes beszéd vendége, azt megköszönöm, mert szívesen korrigálnám magamat, és most én ebben nem bajlódnék, már csak azért sem, mert az különböző hanghatásokkal jár együtt. Úgy folytatódik tovább, ilyenkor derül ki, hogy nem kell olyasmit, smikben kotnyeleskedni, ebben az ember tévedhet. Azt mondja, a közélet szóló törvény az az államnak minden lehetséges eszközel meg kell védni a nemzet szuverenitást, a jelgi szabályozás megközelítésen változtatni kell. Az elmúlt évtizedekben ezek részletek fokozatosan kiépült egy szabályozatlan politikai szürkezóna, mely súlyosan veszélyezteti a nemzet szuverenitását, amelyel szemben az állam köteles fellépni. A törvénytevékenység alapú szabályozása a szervezeti formától, a képviselt, közvetített álláspont irányultságától független egységes fellépést biztosít, alapját képezi a nemzeti konzultáció eredménye. A jegyzékre vett szervezetek külföldi támogatást a jövőben engedély nélkül nem fogadhatnak el, nem részesülhetnek a személyi adó kedvezményből, a szervezetek irányítói vagyonnyilatkozatot tesznek, és kiemelt közszereplőnek minősülnek. Valójában mindaz, amit ez a közelet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat tartalmaz. A ti megítélésetek szerint mit céloz? Jó, rögtön, csak még azért visszatérnék, mert fontosnak tartom a, a, a kereteket, hogy hol, hol van ez az egész hogy milyen környezetben, szó, szóval azért ne felejtsük el, és ebben persze egyetértünk, fenntartom azt, hogy ez az előrángatás most egy terel, és ne. nem kell ezen, nem fogunk ezen össze. Hát az de a, azért ne felejtsük el, hogy ebben az országban az elmúlt hónapokban Egyrészt egy ócska házmester elvette a választási jogosítvány, a szavazási lehetőségét, jogosítványát, amit nem tőle, hanem a néptől kaptak parlamenti képviselőknek. Tehát megtörtént az a skandalum, amiről azt gondoltuk, hogy soha nem fog megtörténni, hogy, valaha, hogy valaki fogja magát, és azt mondja, hogy téged kitiltalak, miközben nem ő küldte oda őket, hanem a nép. Tehát amikor a parlament, a, parlament, a parlament elnökéről van szó, szóval igen, egy bizonyos kövér Lászlóról, és a 135 bátor képviselő, aki megszavazta, ezt a döbbenetes dolgot. És ne felejtsük el, hogy az a döbbenetes dolog is megtörtént a múlt héten, hogy kiderült, hogy a magyar kormányzat közvetlen napi politikai célokra használja a magyar titkosszolgálatokat. Belpolitikai célokra. Ilyen se volt még az elmúlt 30-31 néhány évben. Tehát itt azért olyan fordulatok vannak, én értem azt, hogy te régóta károksz mellettem, és ez ember is van, de olyan történetek vannak, amik, amik, és engem ebből a szempontból nem értem én ezt az orosz hasonlatot, de én nem Oroszországban élek, hanem Magyarországon. Na, nagyon szomorúan figyelem Oroszországot, de nekem ez a hazám, Aj. és ebben a hazában történnek ezek a dolgok. De, és a, a még mielőtt belemennénk ennek a közvetlen következményébe. Ma reggel volt egy régi barátom, nagyon régóta nem beszéltünk, tehát nem napi szintű a kapcsolatunk. És azt kérdezte, hogy Gábor Kár, nem kéne egy kutatást csinálni gyorsan, hogy az emberek kimennének-e az utcára emiatt a dolog miatt? És mondta neki, hogy Hát egyrészt nem tudunk, mert nincs erre forrásunk, meg az, az, az egy jó néhány nap, mire egy ilyen elkészül. Az Orbánék nyilván úgy működnek, hogy ilyenkor elkészítenek egy kutatás látják, hogy baj van, előjönnek ezzel. De, de mondtam neki, hogy én tudom az eredményt, hogy nem mennének emiatt az emberek az utcára. Mert ez a dolog megint egy olyan dolog, és ebben a gonoszság megint megtalálható, ami azért hogy mondjam, nem éri el a magyar társadalom inger küszöbét? Én pontosan De... ezért szerveztem ezt a találkozót ir mert azt gondoltam, hogy nektek az a dolgotok, amikor éppen én nem mondok hülyeségeket, hogy ezt megmagyarázzátok. Én nem forradalmat akarok most szítani, és nem az embereket akarom kivinni az utcára, hanem azt, hogy két ember előadásából adódóan közelebb kerüljenek ahhoz, hogy maguk is megnézzék azt, aminek a birtokában ti vagytok. Szerintem belemeltünk, csak én akartam a keretet, mert nekem fontos az, hogy lássuk, hogy milyen ország. Történik, De most ez a keret valójában mit a, a, a, Ebben a keretben egyébként nyugodtan az is beleférhetne, az én gondolom, az én értelmezésemben, hogy a mondjuk Mészáros-Lőrinc, aki e, segítség, segedelmével ezer milliárd nagyságrendű pénzt lopott el az elmúlt időszakban, a magyar költségvetéstől tehát tőlünk, ez a szuverénitásunk megkérdőjelezése, és ennek a pénzek egy órész Európai Uniós pénz, tehát külföldről érkező pénz volt, ezért azt gondolom, hogy itt az ideje Mészáros-Lőrincszel szemben kell Kerüljön lár listára, ö, ö, ö, vegyék el a pénzét, nézzük, nézzük meg a vagyonnyilatkozatát. Szóval, hogy tulajdonképpen csak azért mondom ezt a példát, hogy ezek alapján tényleg. Ő ö, ö, még nem, de hát aki belekerül, ebbe, aki fölkerül a listára, az kiemelt közszereplőként szerepel, nem tudom milyen alapon. Gondoljatok abba bele, csak hogy mik a következmények, hogy most ülnek alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, elnöksége, összeül, rendkívüli tart, hogy gyerekek. Pályázunk mi erre akkor a továbbiakban? Húzzuk már meg magunkat egy kicsit. Gondoljuk meg már, hogy mit mondunk. Gondoljuk meg már, hát tényleg 25 Ez szor... Nem csak pályázatokról van szó, itt egyszerűen arról is van szó, hogyha valakit egyébként valaki kéretlenül támogat, vázi provokációként, az is támogatásként. ez ezzel bármi lehet, de hát ugye mondom, az egész döbbenetes és a fortéos félelem, ami itt van velünk most már, vagy tíz éve, ez ez már itt van, tehát önmagában az, hogy ez asztalra került, nem is kell, hogy elfogadják, nem is kell, hogy érvényesítsék, nem is kell, hogy lépjenek bármit. Már egy csomó ember számára, akár újságíró számára is, mert ugye ez a független újságírást és a civil világot fenyegető lépés. Ez, ami a magyar társadalom nagy többségét egyébként nem hozza lázba, ez a két területekkel mondanom őszöntően. Szóval... Uh... Én azért mondom az orosz példát, és döntően és károgok itt már egy jó ideje, hogy az igen tisztelt... Gondolom, az igen tisztelt... Először írás, tisztelt elő az, hogy a károgás jó értelemben hangzik el. Írás tudók, esetleg tájékozódjanak a tekintetben, hogy mi vár rájuk ebben a hazában értelemszerűen, tehát nem tanár vagyok, és nem azért ugatok, mert... Olyan... Na mindegy. Ez az egyik dolog. A másik dolog, Gábor, szépen felsőltött, hogy mi történt most itt a legutóbbi két hétbe. De szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy az, annak a feltételei, hogy ez megtörténjen, például, hogy a házszabály alapján lehetővé vált igen. a parlamenti többségnek kivágnia a kisebbséget a parlamentből, az nem most született ez a döntés, és károktunk néhányan, igen, igen, és mindenki fintorgott, na csak azt akartam az előbb mondani, hogy drága barátaim, örömmel tájékoztatlak benneteket, ha idáig nem tudtátok volna, igen, érdemes gondolkodni egy kicsit előre is, meg, meg merengeni, meg analizálni, mert ha tényleg mindig csak akkor esik le az embernek a tantusz, amikor őt személy szerint érinti, vagy mint csoportot érinti, akkor mindig leleszünk és ha mindenről. Ugye világos miről beszélek. Abszolút. Ó Istenem, meg vannak lepődve ugyan Ugyanmin. És tényleg lényegtelen, hogy épp, nem lényegtelen, hogy éppen most, de ez, ebben a logikában Ugvári Rudolf érdeme, ő volt az egyetlen ember ebben az országban hosszú időn keresztül. Én magam is részesültem abban a megtiszteltetésben, vitatkoztam róla, hogy ez fasizmus lesz-e vagy nem. Hát az lett. És ez ezért érdekel engem, ezért mondom az orosz példát, azért, hogy most esetleg például azt is lehet majd most már tudni, hogy mi fog következni. Itt egyetlen korlát van az Unió egyelőre. Azt meg az lett, Európai Bíróság. A keretekhez az is szigorúan hozzátartozik, és igyekszem nem felesleges részletekbe bonyolódni, hogy itt olyan civil szervezetek, olyan jogi, és nem jogi személyek támogatásáról van szó, akiknek a tevékenységét nektek itt le kéne írnotok felületesen, de hogy miről van szó. Egyben azt is el kéne mondani, hogy ezeknek a szervezeteknek a támogatására, a külföldi támogatására alapvetően azért került sor, mert az itthoni finanszírozásukat ellehetetlenítették. Egyfelől, ami a médiára vonatkozik, ott pedig az a dihotómia van, hogy pontosan azt a jogosultságot vitatják el a potenciálisan támogatható szervezetektől, amivel egyébként a közszolgálati média naponta él. Egy, egy apró mondatot, mert elővettétek meg te, és ugye, hogy a Gräspika mondta, hogy Navalnyi. Navalni az első 17 évét azért kapta, mert egyébként ez Bíró Zoltán is elmesélte, itt a tegnap a sápítodó értetlenkedő újságíróknak, mert 50 dollárt kapott Írországból, egy bokszolótól. Ezért kapott 17 évet egy ilyen törvény alapján. Hát, te tebbi... Bíró, nem tudom, én minden esetben nem tudok indulat nélkül erről a dologról beszélni, úgyhogy nem tudok neked szépen arról válaszolni, hogy milyen baromi fontosak a civil szervezetek meg sajtó. Igen, igen. Én most nem csak ezt mondom. Tudom, Jani Arról beszéltem, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége, a napi tevékenysége erőteljesen, ellehetetlenül. Hát lehetetlenül lehet. Tehát nem biztos, hogy lehetetlenül. Ez attól függ, hogy. Tovább uh, fognak hogy menni. A, a, hogy a, a szuverén és társvédelmi hivatal néhány milliárdból létrehozott e, e, e, csapata, Orbán kérésére, itt tesz fele ebben a listára? Igazod, ebben csak Tehát akkor a, a, van igazad, hogyha egyébként a tevékenységnek a hétköznapi jellegét nem tekintjük, hiszen ezek a most, most alapvetően alapvetően nem csak a sajtóra gondolok, hanem a civil szervezetek az egy ra azért átsingóznak, külföldi támogatást azért kérnek, mert korábban egyébként kaptak itthonról is állami támogatást. De Tehát ez... nem igaz, hogy ezek a szervezetek eleve fekete listán voltak, Hámos. ezek lassan kerültek Jó? a szürkezónából a feketébe egyáltalán van ilyen. De, de ez mindegy ebből a szempontból, egy mert egyrészt úgy van, ahogy e, ezt mondja az én nagy tudású Sándor barátom, és a fasizmusról majd még egy Szerintem ez egy elmondatta kérdés, hogy, hogy bárkit be lehet sározni, nem kell, hogy kapjon. Tehát én, olyat persze. is be de lehet ebbe húzni. Én. Tehát így igazad van. Tehát ez, a, ez a törvénytervezet nem arra jó, hogy a külföldről támogatókat akad, hanem arra jó, hogy mindenkit, aki másképp gondolkodik. Tehát nem... Ez a végrehajtó ne, hatalommal szemben... Nyugodtan gondol. lehet azt mondani, hogy engem támogatott egy gazdag... Uh, nyilván ezek ez egyik se, se, se támogatott, de ha támogatna egy gazdag magyar, akinek fontos az, hogy uh, uh, én csináljam azt a projektet, amit csinálok. Ezen túl ő nem fog engem támogatni, mert bele szarva, hogyha ő nekem ad forrást arra, hogy. De, én de ebbe fog. Akkor őt fogják támogatni, hogy te neki honnan De elvileg egyébként ebbe olyan jobboldali orgánumok is kerülhetnek, amelyek de? átmeneti felvilágosodásuk kapcsán a kormány napi politikájával lé, szemben lépnek fel. Az ez az egy szólaboságosával. Az, az, az kerül bele, akiket ők akarnak. Így. Tehát ez innentől kezdve teljesen mindegy, hogy te mit csinálsz, mert az 50 dollár. Ott a helyzet, kap, valaki beküld kintről 50 dollárt, innentől kezdve én fölkerülök a listára, és az Európai Uniós támogatások, amik a szöveg, szöveg alapján most benne vannak, azok ráadásul nem is arról szólnak, hogy, hogy mert itthon nem volt. Hát az Európai Unió arra van kitalálva, hogy Különböző civil programokat, amik az Európai Unió számára fontosak, a vállalkozást támogatástól, az Európai Unió értékeinek a hirdetésén keresztül, a civil szervezetek megerősítéséig támogassák. Erre van az Európai Unió, erre vannak az Európai Uniónak pályázati pénzei. Ez még ne, nem is csak arról szól, hogy itthon nincs, hanem, hanem erre jött létre valami. Hát Most én ad... azt mondom, Én tagja vagyok egy közösségnek, és a közösségnek van egy pályázata, valaki azt megnyeri, és ezek után ezek alapján én kicsinálhatom azért, mert nem ért egyet vele, mert mást képvisel, mint amit a hivatalos kormányzati álláspont. Ez egy döbbenetes dolog. De, de el akarom mondani, mert a, a, a Ungvárival is nagyon sok vitám volt, már, mint a Rudolf-al. Igen, utána. igen. Ülop, Õ, szükség, ö, ö, ö, ö, hogy, hogy ez a fasisztázás tök jó, az a baj vele, Sándor, az a baj vele, hogy, hogy miután az Orbánék, miután a fasizmus Magyarországon jelent valamit, és nincs megkülönböztetve a náci meg a olasz fasizmust, hanem a fasizmus az azt jelenti, hogy embereket elvisznek származásuk miatt, hogy százezrek, milliók halnak meg azért, mert egy, rá, rájuk telepszik egy gonosz, és bármit, és bárhol lehet, és a, a vallás és, és származás alapján írtanak ki emberek millióit. Ennek a használata az Orbánékra szerintem kontraproduktív. Lehet ezt mondani, mondhatod, Szerintem az orosz példát sokkal fontosabb, de lefasisztizálni az Orbánt, az Orbánnak bizonyos értelme a felmentése. Mert a magyar társadalom nagy többsége Orbánt nem gondolja fasisztának. Jó, de egyébként szeretném elmondani, hogy semmiféle olyan illúzióm nincsen, hogy bármi, amit én mondok, produktív. Én erről leszek. Ez teljesen lehetetlen. De fontos lenne, hogy az irányt Amúgy a fasizmust azért is használom, mert ugye. Ráadásul az egy olyan jellegzetesség, ami demokratikus viszonyok között születik. Nincsenek itt, azért nem koncsizok, mert nincsenek itt a szovjet tankok. Önként és dalolva építők egy szisztémát, amit ha vetti magának a fáradtságot a kedves állampolgár, és nem felejti el, hogy mit tanult általános iskolában, vagy középiskolában régebben, mert hogy most mit tanul, azt nem tudom, akkor tudni fogja, hogy miről beszélek. Ha meg nekünk, de ha meg ő neki ez nem tetszik, ráadásul már, bocsáss meg, a, az írástudóktól elvárnám, hogy tudja, hogy miről, miről beszélek. Ha meg nem tudja, akkor tátikátszat, meg megsírdogálhat. De azt szeretném hozzátenni, hogy itt van például a Norvég alaptörténet. Emlékszel rá? Hát, hogy emlék. Ez is szerves része. Hát ez például effektíve egy olyan intézmény például a Norvégok részéről is, hogy azok, akik egyébként nem tagjai az Uniónak, Ilyenfajta projektek finanszírozásával mégiscsak hozzájáruljanak az unióhoz, mint politikai egységhez. Tehát ez is, ha úgy tetszik, amúgy meg azzal együtt és ez nagyon fontos, amit mondtál János, szóval itt nem csak az kritikus nyilvánosságot, meg civil szervezeteket akarják megfélemlíteni, értelemszerűen a sajátjaikat is, ez mindig így működik, értelemszerűen. Ez az, azon kívül meg azért ezek a szervezetek ebben az országban egy csomó állami funkciót látnak el, ami, ami, amit ez a magyar állam a maga rohat módján ilyen rezsicsökkentés, ezt sem fogják érteni, rezsicsökkentés átveréssel nyugtat meg, és biztott szavazatszerzésre, amúgy meg azt az egyet csak hadd tegyem hozzá, hogy persze, és azért ezt jegyezzük meg, vagy én megjegyzem, aztán mindegy, dugja föl mindenki, hogy, hogy az, vannak támogatók Magyarországon, sok ember támogat, tehát nekik mind tiszteletem, már hogy civil szervezetek, de azért iszonyúan alacsony a, a nagyságrendhez, meg a, a lélekszámhoz képest arra való hajlandósága a magyar állampolgárnak, hogy részt vegyen abban is, és... Új módon is a közéletben, hogy ezeket az intézményeket támogatja. Én most nem becsülök le senkit, különösképpen azokat nem, akik mindannak ellenére, ami ebben az országban zajlik, meg mind a mellett, a szolidaritás hiány miatt, és mondok egy abszurd dolgot. Hát Magyarországon a pártok nem pártok. Hát mindenki azt gondolja, hogy a politika az, az legyen a politikusok dolga. Hát nincsenek pártagok, nincsenek szakszervezeti tagok. Tehát ez egy ilyen közeg. Maradnék a törvénytervezetnél. Azt mondja, hogy a törvény rendelkezései szerint Magyarország szuverenitását veszélyezteti a külföldi támogatásból finanszírolt a közélet befolyásolására irányuló minden olyan tevékenység, valamint törekvés, amely, és itt fel van sorolva egészen e pontig, majd utána jön egy szakasz, amit Valószínűleg a rövid idő miatt oda-bígyeztek, ami az egésznek ellent mond. Sorolom. Magyarország független, demokratikus, jogállami jellegét, a magyar nemzetegységét és összetartozását, láss tihany. a határainkon kívül élő magyarok sorsáért való felelősséget, láss tiany! a házasság és a család a biológiai nemek elsődlegességét, tehát ezeket szemben lépne föl, a béke, a biztonság és más országokkal való együttműködést, Magyarország alkotmányos azonosságát, keresztény, kultúráját negatív színben tünteti fel, vagy azok elleni fellépés támogatja. És most jön egy teljesen érthetetlen mondat. A törvény megfogalmazásában a közélet befolyásolására irányuló tevékenység, különösen a demokratikus vita, valamint az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolására irányuló tevékenység. Tehát minden, tehát ebből az derül ki, hogy minden, tehát ha össze, ha van egy ateista közösség, akik havonta egyszer összegyűlnek arról beszélgetni, hogy nincs Isten, és ők megpályáztak egy pályázatot, kaptak valahonnan a, a, a, a holland Igen. nagykövetségtől 3000 Igen. eurót, Azért, hogy ez, mert hogy azok nagykövés van egy olyan pályázat. A Corrád Adenauer alapítványtól. A Fidesz, mondjuk, vagy a Friedrich Hebers Stixtunkban. se tudják, hogy mi De azért. Igen, igen. Tehát valamelyik német alapítványtól, az ezek után betiltható, fölnyársálható. Hozzáteszem fontos elem, hogy mindezek a felsorolások, amiben bármi belefér. Tehát Így nincs van. olyan elem, ami ne férne bele. És ugye mindezt a szuverenitás, hatóság dönti ide, el. Ide bárkit, bármikor föl lehet íni a. Hal szövetség is ide kerülhet, adott esetben, ha halak, ö, ö, ö, hogy mondjam, nemi életéről más gondol, mint Orbán A Nem beszélve mondjuk, azért, azért nem véletlen ez a felsorolás, tehát mondjuk egy meleg szervezet, a, a, a, az ugye simán betiltható, hogyha pályázat... És még egyszer mondani, hogy hivatal... konkrétan és hát, tudni. De, de nem csak a pályázatok, azért fontos az járás, nem csak a külföldi pénz. A hazai pénzről is lehet azt mondani, hogy külföldi. nincs az a semmi probléma. Én... A vállalkozó támogatja őket, föl akarják őket venni erre a listára, azt mondják, hogy mutassa meg a magyar vállalkozó, hogy neki honnan származik a pénze, érted? Mert hogy ez is belefér, hogy honnan van. És innentől kezdve értem, hogy vannak szerencsére, még mindig nagyon alacsony volt Magyarországon ez a, a, az együttérzés képesség. Talán meséltem nektek, nagyon röviden nagy mondjam el, amikor, ha elmondtam már szóljatok, a 90-es éve, 95-ben talán, amikor elindítottuk a Sorosnál a iskolatelj programot. Ö, ö, hogy minden gyerek, kap, az, igen, a igen. szegény éhező gyerekek igen. kapjanak reggel egy tejet, meg egy kiflit, vagy almát választhatnak. És akkor az, az, azon szenvedtünk, hogy nem lehet azt mondani, hogy Pisti, szegény vagy, te megkapod, kapjon mindenki. És akkor igen. azt találtuk ki, ott a teblékszem ott ültünk vásárolni, egy mikimél az asztalnál, hogy, hogy, hogy hát akkor adjunk mindenkinek, és akkor küldjünk szét ilyen sárga hogy hogy... Ennyibe kerül ez egy évben, mm. mi itt tudom, a 4200 forint, de akkor lehet, hogy még csak 1500 volt, mindent nem emlékszem már összegre. És aki tudja ennek egy részét, hogy az egészet fizesse be, hogy, mert hogy az ő gyereke is megkapja ezt a tehet. Mit gondoltok, hányan küldték vissza csak. egész mutatás. Nem satszolni. Na, pedig én ebben benne volt, mert ugye még a közös kormányzás volt, de szörnyű volt, igen. Négyen. Négy nem ad már. Négy, azaz négy ember volt És Erre mutatás. Négyen. Ezt csak arra mondom, és erről nem az, nem a, ez a polgári léthiány, amiről beszélek. A polgári lét amikor ez nem az én történetem. Mondja, most valaki látja, meghallgat minket, elolvassa, azt gondolja, hogy ez nem az én történetem, ez egy másik történet. Ha majd elviszik Láncon, Magyar Pétert, akkor kimegy az utcára. A drótod. A tiéd. Mi történt? Kihúzódott ezek szerint. Jó, van, ér, szereti ezt az élőműsor, nincs az gond. Bocsánat. Ah. Jobb ez így, mintha infúzió lenne. <gül> egyébként csak annyit hagyd mondjak. Tudom, Köszönöm, János, a bocsánat. Ez, ez most egy, ugye most itt ezt szépen felolvastad. De hogy frocizzam a kedves közönséget, most akkor megint emlékezetükbe idézek, hogy rohanjanak el a könyvesbordban, és olvassák el a Navalny könyvét. Nagyon más lesz ez a szöveg, amikor majd az ügyészség, amikor te ülsz a vádlottak padján, az ügyész fogja ezt a fejedre olvasni, tetszik tudni. Ezek nem zavaros szövegek. Ezt a hatalom, egy glesztarttól, bírósággal és ügyészséggel, már pedig ez megtörtént, és a célok világosak, el, lesz olyan -e honfitársam, aki ott fog ülni a vádlottak padján, és ezt fogják a fejére olvasni. És egyébként a nem egyszerűen csak a mi a fenne a, a, a, mondjuk, hogy a közösség esetében, hanem ez minden állampolgárt érinthet. Konkrétan érinthet egy szülőt például, akinek mondjuk, mit tudom én, a gyereke, hát még nem olvasta a magyar alkotmányt, és ilyen formán nem tájékozott ebben a nagyon lényeges kérdésben, hogy most férfi vagy nő, és problémái vannak, fölveti, és az... mondjuk például kettős állampolgár. Azt hiszem, Vaj hogy ezzel túl megyünk a törvény értelmezési tartományra. Ja, ja. Én azt mondom, De hogy meg. ez egy törvény hatája kitehet minden olyan jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, amely Magyarország szuverenitását azáltal veszélyeztető külföldi támogatásból a közélet befolyására irányuló tevékenységet végez. Szerintem maradjunk ebben a körben, és ebben a népösszesen... voltunk. De egy kis gyerek hogy tartozik ide? ha az előbb felolvas egy másik szöveget. Hát aki kétségbe vonja a magyar alaptörvény identitását. Ezen szervezet részeként. De nem csak. Ré... De jó, oké. Okay. Remélem nem fogsz a vádlottak Hát ezzel a műsorral, hát ezzel még nem kér akkor. És akkor ugye arra nem reflektáltatok, amit én nem értek. Igen, hogy. Hogy egyébként hogy lett kivéreztetve a magyar média, hogyan van ja. a közszolgálati média támogatva, de nem elég, hogy támogatva, hanem, hogy a közszolgálti médiáról ti egyébként naponta mondtátok el, hogy propaganda, vagyis a tevékenység Igen. illetően, a szuverenitás védelmi hivatal a támogatottsága révén az első helyen kéne, hogy említse, de ti erre az arcotok serezdő. Hát, hogy ne, nem ülök a közmédiába, és nem én ülök ott befosva, egyébként már nyugodj bele, de hogy az, hogy naponta mondja. ezt látjátok, és halljátok, ha véletlenül akkor tapasztaljátok, véletlenül minden. Ez a szabályozás egyébként a közmédiára nem vonatkozik. De a közmédi... Hát. Illetőleg az államra kéne, hogy vonatkozzon. Hát a kérdés, a kérdés az, hogy az állam, amikor, van. vagy a költségvetés, amikor pénzt biztosít a közszolgálati média számára, vajon címkézve elvárja-e tőlük azt a tevékenységet, amit az, a, az, az az állam, az az állam, ami a, az orosz és kína barátságával közvetlenül fenyegeti a magyar szuverinitást, és külföldi pénzt fogad el, mondjuk kínai. Vagy orosz pénz, igen. jelentős mert mennyiségben, az hol van ezen a listán? A bocsánat, Csak a a még egyre is lista. Még hivatalnám, hogy de a mondom, pénz, hogy a hivatal hogy a hivatalnám, hogy a hogy a hogy hogy hogy világ alakul, és nem akarok kitérni erre, hogy fasiszta vagy nem fasiszta, egy végtelenül cinikus világ, nem, ami nem. fölépített egy virtuális valóságot maga számára, és mindazok, akik ebben a virtuális valóságban nem akarnak vele együtt játszani, azok most eze, ezen törvény javaslat alapján, ha ezt elfogadják, nem egyszerűen csak kivéreztethet, kivéreztethetőek, mert eddig az volt, hogy működésképpen tehetőek, mert nincs erőforrás, nincs pénz, nincs felület, ugye nincs reklám lehetőség, mert ugye hát döbbenetes, és teljesen orcátlanul csinálják, hogy a van két nagy kereskedelmi televízió, a TV2 meg az RTL Klub, az egyik, az nekik játszik, ezért milliárdokat, tízmilliárdokat nyomnak oda reklámköltségként, a másik pedig egy fillért se És ezt lehet csinálni, és sorolhatom a példákat, és, és nem érdekes, mert nem, már a látszatra se figyelnek. Ez a törvénytervezet már nem figyel a látszatra. Már Mi? nincs benne, hogy mondjam, ö, ö, takaró. Hát Én, én nincs, az, nincs, azt gondolom, hogy csak egy pléd, vagy egy nagyon furcsa ilyen fal, ami eltakar, vagy mit akar el. A jegyzékre vett szervezetek működésére vonatkozó különböző szab különböző szabályok, hogy én próbálok ennél a szövegnél mond maradni, még miatt neveket téveztek magas életkoromból adódóan. A jegyzékre vett szervezet a részére támogatást nyújtó természetes személytől, jogi szemétől, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, tehát most ott tartunk, hogy a szurinitás védelmi hivatal valakit erre a tevékenységi alapján fölvett ezt követően, hogyha az kapna támogatást, akkor a természetes személyektől, tehát ebben az esetben bárkitől, jogi személyektől és jogi személyezésséggel nem rendelkező szervezettől, a pénzben, illetve természetbeli támogatás nyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot kér arról, hogy a részére nyújtott támogatás sem közvetlenül, sem közvetett módon nem külfölditől kap. A teljes abszurdum egyébként... Már eh... innentől kezdve ki az a hülye, aki bárkinek adna pénzt, akiről azt gondolja, hogy fölkerülhet erre a listára. Eh Jogos volt a kérdésed, a, már hogy a köztévéről, akkor nekem a, ugye nem voltam ugyan meglepve, ebből adódóan elkezdtem röhögni, amikor maga a szöveg megjelent, és javasoltam a Szuverenitás Védelmi Hivatalnak, nyilván tesznek arra, hogy én mit javasolok, hogy az első, akit azonnal vizsgálat tárgyával kell tenni, az a Magyar Állam, a Propaganda Minisztérium és a köztelevízió. Ez a, ez a szöveg, azon múlik innentől kezdve, nem azon, hogy mi van a szövegben, majd citátunként lehet Igen. használni, hogy a hatalom hogy dönt. De ez hát, előbb mondtad a, a, a parlamenti szabályok alapján, hogy onnantól kezdve megvolt a potenciálja, vesző lehetősége, amivel és, most éltek és is. És akkor éltek, mert úgy ítéltek meg, amúgy szintén hogy szekályanak be arra. Hogy a orosz analógia, hogy amikor a Putyin elővette ezt a törvényt, az akkor volt, amikor először és egyelőre utoljára megrengett a hatalom, már hogy az ő hatalma. Még voltak választások, még volt ellenzék. É, Itt majd még az is fog jönni különben, hogy ki mindenki nem indulhat el. Nem csak a tisza nem, félértés ne legyen hanem olyan szabályokat lehet hozni, meg is fogják adott esetben, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy valaki elinduljon egyáltalán egy választáson. Nem ő maga, de nyilván ráindult. Tehát itt most van egy bizonytalan politikai helyzet, meg egy bizonytalan szociális helyzet, meg egy bizonytalan gazdasági helyzet. És most például tényleg fölteszem a kérdést, hogy vajon hogyan fog nézni erről? Nekem van véleményem, hogy mondjuk az állítólagos nemzeti konzultáción, a nemzeti konzultáción ki fog jönni az, hogy a többség azt szeretné, hogyha Ukrajna nem csatlakozna Magyarországhoz, innentől kezdve... Európai Unióhoz, nem Magyarország. Uh, igen. <gül> <gül> igen. Hogy a többség úgy gondolja, hogy Ukrajna nem tartozhat az Európai Unióhoz. Azután következő naptól, amikor ezt kihirdetik, ezen jogszabály szerint felkeltetted a figyelmet, a szovjetentitási védelmi hat hatóság figyelmét, aztán majd, mert hát ugye a magyar demokrácia, a magyar izé szerint te ellenséges vagy Lehet ukrán propagandát megállapítani Lehet ennek egy olyan rendszere, mint hogy 37 fölött emelkedés, bármilyen, hogy ezen is vitatkozom. Ez hatalom de, kérdés. De, de miért ne lehetne külföldi pénzt elfogadni? Amúgy. Hát, már bocsánatot ezért... kérek, miért ne lehetne valaki, aki Magyarországon fontosnak tart egy dolgot, egy, Igen. akár egy társadalmi politikai dolgot, egy civilügyet, ugye ebből a, ez a történet azért is került most azt arra, mert a választások során, hogyha ha valamelyik pártot, és én csak a Tiszát láttam, amit most hívjuk. Mondjuk a Tiszának ö, a Amerikából érkezik egy 20 ezer dolláros csekk, ami azért a az Fidesz kapcsolatrendszere alapján elintézhető. Nem egy dolog, hogy valaki fölad egy ilyen csekket. Ők lehet, hogy visszautalják, ha van -e, nyilván erre figyelni fognak, és azt mondják, hogy nem fogadják el, de megérkezett ez a csekk. Akkor miután ez föl van tartva ez a hisztéria, tehát miért ne támogathatna egy külföldi szervezet, egy amerikai alapítvány, a Rockefeller Foundation, a, nem tudom én, a, a, a, a Friedrich Neumann, Nauman alapítvány. De milyen alapon gondolja a magyar állam, hogy neki ehhez köze van? Milyen jaját, alapon gondolja, hogy megítélheti, hogy mi, mi az, ami... De, de, de milyen alapon dönti el az állam, hogy 250 vagy 150 méterre lehet az a könyvesbolt, ahol egyébként defoliázva vannak könyvek. Tehát de, de, itt eljutunk a csintalani pillanatok alatt, hogy ő már mikor Krákogott, krákogott, károgott, amit egyébként. Sőt, most már mikor fejem vágtak ezért? Azt akartam csak mondani, hogy ö, bocsánat, hogy a. Most már demens vagyok, hogy. Kettőm. Hogy. Ha, haj, nem, hogy a szembe jut. Jó, oh, tehát, mert csak tehát a, a helyzet az, hogy rajta. azért itt van meg annyi zsidik. Ja, bocsáss, meg, hogy ez nem 2026-ról szól, csak ez a rendszer építkezik, intézményesülni akar végleg. De, de, de, de, de. Ebben is sokat vitatkoztunk már, most is megállapítom, hogy ez a rendszer recsek, robog, és ez azért teszi, amit tesz, mert igen. recsek, robog. Ez egy. a rendszer egy működésképtelen rendszer. Az a rendszer, ahol az informális kapcsolatrendszerek fontosabb, mint a formálisak, ahol egy központban el minden, és ez az egy központ természetesen nem tud mindenre rálátni. Ahol, ahol átléphetőek formális hatalmi centrumok, ahol előállhat ez a helyzet, hogy tulajdonképpen egy a szuverénitás hivatal élére ültetett havi 5 millió forintért fiatal embere élethalál ura lehet ezek alapján, mert fölírhatja oda Igen. téged, és te retteghetsz attól éjszakánként, hogy fölkerülsz arra a listára. Ez a rendszer, ez egy ez, ez, ez a rendszer nagy bajban van, ez nem. egy De nem Jó, a hatékonyságáról vilakos... beszélek szeretném... Kábor, én ezt nem vitatom, Ez Szer ezzel így... érte, csak azt mondom, hogy szándékai szerint intézményesülni akar, ezért építkezik így, Vissza... és örökkévaló akar lenni. Visszajönnék egy kicsit az érzelmektől, bár nyilvánvaló, hogy aki néz bennünket az érzelmei révén fogható meg a legjobban. Uh, nagyjából 2026-ra tényleg úgy tűnik, mintha két osztatúvá válna a világ, te egyébként mit gondolsz, hogy az a tiszapárt, amely jelenleg a legesélyesebbnek tűnik a Fidesz-KDNP-vel szemben fellépni, ezen a módon fenntartható lesz? Ha ezt egyébként pénzügyileg minden részletét tekintve betartják? Hát... Vagy ez könyvelő kérdése? Ez könyvelő Oké, okay, rendben van. Tehát be vannak építve zsilipek, olyan zsilipek, amely zsilipekről én azért nem feledkeznék meg. Na. Uh, Ugye azt mondja, hogy a hitelintézet a külföldre érkező támogatások azonosítása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a jegyzékre vett szervezet fizetési számláit, érintő fizetési műveleteket, és haladéktal értesíti a pénzmosás elleni szervezetet, amely felfüggeszti egyebek, egyebek. Azt követően pedig, hogyha netán véletlenül e, valahogy a hatóság figyelme ellankadna, akkor ugye az van, hogy a pénzmosás elleni szerv közigazgatási bírságot szak ki, ha a hatósági ellenőrzés alapján megállapítás nyert, hogy a jegyzékre szervezet a pénzmosás elleni szerv engedélye nélkül külföldi támogatást fogadott el, holott ugye elvileg nem tudott volna eladni külföldi támogatást, csak nem készpénzben adták oda. Az lesz a következő egyébként, a készpénzben odaadják, azt, azt, azt nem tudom, hogy mi lesz, csak ez jutott az eszembe, hiszen ha átutalják, akkor a hitelintézetnek ezt jelentenie kell. Ha nem jelenti a hitelintézet, ha rajta van egyébként ezen a listán, akkor onnantól kezdve a hitelintézetet is meg lehet büntetni, hiszen nem tett eleget az itt most feljelentési kötelezettségnek egyébként a jogszabályban más néven nevezett tevékenységnek, és amennyiben ez bekövetkezik, akkor a közigazgatási bírság összege megegyezik az engedély nélkül elfogadott támogatás összegének 25%-szerűsével. És még egy dolog, ha már nálam van a szó, és aztán kiengedem, fellebezési lehetőség Kötik nincs. Kúriánál van. Nem? A kúriához is csak úgy ja, nem ja, ja, ja, a kúria igen, igen, nem igen. változtathat igen, igen, igen. a, a Tehát Nem félreteszi, hanem visszaadja, Igen. és új eljárás új Igen. határidőkkel, Igen. Jó, jó, jó, jó. magyarul a közigazgatási eljárásban a kúria számára biztosított számos lehetőség közül ez a törvényjavaslat egy, azaz egy lehetőséget adott egy ötfős stábnak, mert hogy egy ötfős bírói Igen. tanás dönti el, ha nem ért vele egyet, akkor visszaküldi, mert neki magának egyébként semmilyen joga nincs magával a döntésre kapcsolatban, csak ha nem tetszését fejezik ki, akkor vissza a feladónak. Hát tulajdonképpen. Az történik, hogy ugye a magyar törvényekben van egy olyan kitétel, nagyon súlyos büntető következményekkel járó az államellenes tevékenység. A... Ez van. Tehát ha valaki a, a közvetlenül az állam érdekeiben szerve, szemben szervezkedik, nagyon súlyos büntetési tételekkel, bíróság természetesen, egészen a legfelsőbb, úriáig elmenően, döntési kompetenciákkal. Itt most az történik, hogy ezt kivett, kiveszi a, a politika a, a törvény a, a bíróságok kezéből. Ő mondja meg, egy hivatal megmondja, hogy ki az, aki szerinte az általuk vélt állam, tehát az ő államuk ellen szervezkedik, ugye, tehát innentől kezdve az ő döntésük, hogy ki az, aki áll. Tehát nem a bíróság neve, Igen. hanem ők döntik el, hogy én ellenes vagyok, Igen. és bármi belefér, bármi miatt ellenes lehetek, és ha ehhez képest még azt is rám mondják, hogy külföldről kaptam pénzt, nem kell, hogy kapjak, elég, ha mondják, akkor bármit megcsinálhatnak velem, odáig elmenve, hogy belenézhetnek a bankszámláimba, amihez nekik semmi közük, az csak bírói úton lehet. Hát hogy gondolja bárki, hogy azért, mert egy ócska álhivatal, föl, ez engem egy listára, azért az én magán életembe betekintetnek, bejöhetnek a lakásomba, Bizony. fölkutathatják, megnézhetik az én legnagyobb titkomat, a bankszámlámat, azért, mert valaki azt gondolja, hogy én nem értek egyet Orbán az Hát de nem nekem, én nekem nincs Bizony. titkom, leszarom, de, de érted, hogy ez ez, ez döbbenet. Mégis azt gondolom, hogy ez nem, az, nem ez lesz, ami méri az emberek az utcára mennek. Nem. De de, a, mi állandóan a dolgok jelentőségét azon mérjük, hogy az emberek kimennek. Mert az az, az, az, az, az egyetlen, ami megállíthatná ezeket a dolgokat. Hiába beszélgetünk mi erről. Ha egyrészt az Orbánik nem fognak minket meghallgatni. Ha valaki meghallgat minket, azt mondja, hogy jól csináltuk. Látjátok? Jól csináltuk. Erről dumálnak, Nem arról beszélnek, hogy Orbán elárulta a nemzet egy részét, hanem erről beszélnek. A félelem már bennük van, lehet, hogy már hát nyilván a Sándor, vagy a János nem, de lehet, hogy én a Horn majd meggondolja, hogy mit csinál, mert mégiscsak ott van tíz ember, aki a dolgozik a Republikon alapítványnál. Tehát érted, hogy a, be, velünk él a félelem, ez megtörtént, majd lehet, hogy három. Ne, én nem gondolom azt, hogy 333 le, le, szervezet lesz a listán, de lehet, ha akarják, lehet. E, és ők tulajdonképpen csak ezt akarják. Azt akarják, hogy erről beszéljünk, ne róluk, és azt akarják, hogy féljünk. Mind a kettő működik. És, és, azt, is, és azt meg tudják, mert az én barátom kérésére én nem tudom megmérni, de ők megmérték, hogy az emberek emiatt nem mennek az utcára. Az, az a helyzet, hogy egyrészt most is róluk beszélünk, nem másról. Most éppen szépen felsoroltad a csomó isvérét a magyar fasizmusnak, ennek a posztmodern fasizmusnak, ha nem tanulták meg a jó népek a történelem könyvben, majd most mikor fejem őket, majd megtanulják. Ez az egyik megérdésem. A másik egyébként ez tiszt, egyébként abszolút kizoid ez az egész dolog, mert mert ugye mi tényleg egy nemzetközi térben vagyunk, tehát amit az oroszok megcsinálhattak, az, az, hogy mondjam, az valahol autoktól. Itt, itt meg minden ízünkben, gazdaságilag, kulturális, a mindenféle szempontból ugye ebben a nemzetközi térben élünk, mozgunk, tehát képtelenség, szinte az egész helyzet totál képtelen. Tehát tényleg az uniós finanszírozásig bezáról. Amúgy meg én szeretném azt aláhúzni, mert jó, hogy utaltál erről. Egyébként az orrunk előtt zajlik az, ami alkotmány, láthatatlan alkotmány, de alaptörvény ellenes is. A végrehajtó hatalom úgy döntött, élén a végrehajtalom fejével, hogy kisajátítja és megputcsolja a magyar demokratikus eh, jogállamot. Ezt én így fogom most fel. Lánykori, nevén fasizmus. Azhat Azt hadd kérdezzem meg tőletek egészen földszintes módon, hogy én a saját környezetemben legegyszerűbb módon erről az egészről úgy tudtam beszélni, hogy azonval a kifejezéssel éltem, hogy veszélyeztetettségi helyzet. Az, hogy valakinek veszélyeztetettségi helyzete van, az két dologból áll. Az egyik az, hogy tényleg veszélyeztetettségi helyzetben van, vagy csak véli. A másik pedig az, hogy ezt ő milyen mértékben éli meg, egyáltalán észreveszi-e, vagy sem, és a harmadik pedig az, nyilvánvaló, hogy ez hogyan viszonyul. Azt kérdezem tőletek, nagyon egyszerűen, földszintesen, tulajdonnevet nélkül, hogy anélkül, hogy utcára mennének -e az emberek, anélkül, hogy a fasizmus szót kiejteném, az, hogy ez a veszélyeztetettség ez ott lóg a fejünk felett, és újabb és újabb dekákat, kilókat kap, függetlenül attól, hogy a nyakunkban szakad, vagy sem. De a veszélyeztetettség pont arról szól, hogy ez nem kell hogy bekövetkezzen, az elég, ha ott van. Az vajon, van-e arra magyarázat, vagy van-e arra látlelet, hogy ez a hazai lakosságra rátok? Egyszerű azt hogy rátok, hogy a hat. Nézd, az a baj, hogy amíg ezt tanultam a saját életemből is, meg a, abból, amit megtanultam, hogy amíg a dolgok csak veszélyeztetők, az, és az embert nem éri utól, nem hiszi el. Én se hittem el annak idején, eh, mielőtt aztán konkrétan nem lettem veszélyeztetve, mert ha elhittem volna, hogy ilyesmi megtörténik ebben az országban, akkor elszaladt a dolog. Hadd fejezzem már. Előtte, meg és hiszletet, és hiszletet, már a saját történetethez, a saját veszélyeztetettségnek, Sándor. 60 szor kérdezem, de most ebben a környezetben Igen. még soha. Mi volt a legfőbb tanulsága? Az, hogy amikor hogy a veszélyeztető, a fenyegető, az ha akarja, hanem kénytelen lesz végigmenni és eljutni odáig, hogy tényleg fejem fog vágni. Itt, ez a legfőbb tanulsága, számomra ennek az egésznek. És a te megbocsájtásod? Hát akkor már túl vagyunk, és hatalmon kívül vannak, és leülték a börtönbüntetésüket. Az egy már azok, akik leülték. És a, a, a Hát akik a nemzet hőseivé lettek avatva, azok most pont egyébként ideológiai alapjai, mindannak a fasz. Hát öregem, a torotkaiek legszebb vágyai teljesülnek. Amiről hát, beszélünk? Hát csak most, most nem engem fognak fejem vágni, hanem az országot. Meg lakatos Márkot. fog, ha függetlenül igen, ott van a puska a színpadon, el fog sülni, és akkor fog fölébredni az utca népe is, amikor ő személyesen fogja érinteni. Miért, a, miért ki Mert ki a, a bármelyik bár a... orgánumot érinti, amit egyébként ő igénybe vesz? Vagy hát amelyik. az orgánumok miatt nem. Hát ezek, ez a Néhmüller sztori. De azért valami történik, mert azért ne felejtsétek, hogy ezeket az orgánumokat ma már a, az orgánumokat olvasók tartják el. És ebben az értelemben értelemben ez a veszélyesség, van egyfajta reakció, hogy életbe tartom, mert fontos nekem. Tehát azért ez, egy, ez szerintem egy lényeges elem. Én a, ellentétben veled, de tényleg nem akarom ezt a terminológiát, át folytatni, mert sem folytatom. Annyiszor lefolytatunk, csak szerintem ez a késő Kádári puha diktatúra, amit látunk. Más ez. köntösben, más ideológiával, igen, mert ez a fajta félelem, amit mondtál, ami, ami a tulajdonképpen arra késztett engem, hogy magam jelöljem ki a falaimat, Így, és ezeket a falakat én közelebb jelölöm meg, mint amit ténylegesen vannak, mert be vagyok szarva, vagy neki ütközöm, de közben én azért élhetek még. Tehát nem arról van szó, hogy nem utazhatom minden el, nem arról van szó, hogy a gyerekeim nem, nem élhetnek külföldön, nem arról van szó, hogy nem csináltom meg a vállalkozásomat, nem arról van szó, és sorolhatom tovább a példákat, tehát a saját élet Igen, de rombolja, a rombolja, amit Sándor felvetett, bekövetkezik-e? Ugye arról van szó, hogyha van egy pisztoly a színpadon, a kellékek között az első. El fog -e Na vannak, akikre Elfog. el, fog sülni. Vannak akikre el személyes... fog sülni. Személyes érintettség Vannak, akikre el Személyes érintettség De bocsánat, a többieknek azt gondolják, hogy rájuk nem. Személy... És nem lesz közös kiállás a Nem, hát miért? Tegnap a oda hívták az összes médiát? Nem. Négy, négy. négy. Tehát, hogy ugye négy magát a legfontosabbnak gondoló már elnézést tehát nem volt az, hogy jöjjön a független média, nem? mert hogy, hanem arról volt szó, hogy mi baromi jó fejek vagyunk, mi az, akik meghatározunk ezt a cuccot, mi oda megyünk. Ez fontos volt, tehát én nem akarom ezt lekicsinjelni, az csak azért ebbe ez is benne. Mondjuk. személyes érintettségokán és ha már szóba hoztad a késő találvezett kádári diktatúrát, de nem a, a személyes érintettség okán alapvetően. Gábor, Gondolt bele tényleg, most nem tudom persze, hogy mit gondolt a késő Kádári korra, de mondjuk a 80-as években voltak-e neked Én a 70-es évekre gondoltam, de beszéltünk róla. Jó, de a 80 hát már az már haldoklás. De egy, egyfelől haldoklás, de azok adnak az intézményrendszernek, és az intézményrendszerben élő és dolgozó emberek körében láttad e azt, vagy tapasztaltad e azt, azt a rettenetes félelmet, erőszakosságot, ami ennek a hatalmi elitnek jelenállás szerint a lényeges tulajdonsága, én erre hivatkozom, hogy el fog sülni a pisztoly nyilvánvalóan, most ez egy metafora lenni, mert ezt én magam körül sehol, ezért kezdek lassan a 80 éves komcsijaira, hogy is vagy bár lassan magamra is büszke lenni, mert ettől a hatalomvesztéstől kényszer, hardok, le, bla blá, blá, itt is van kényszer, te mondtad rohad. És mi a reakció? Ez. A félelem és reszketés a karmelitában, és az erőszakosság, és, a durva, és az egyre szigorodó, hát viccelémán, hát e, itt volt most nemrégiben az Európai Bíróság elnöke. Fény derült a deviza hitelesek kapcsán arra, hogy a magyar bírósági rendszerben létrehoztak olyan intézményt, most nagyon egyszerűen próbálok fogalmazni, ami egyébként arra szakosodott, és durván fogalmazok, hogy hogy lehet. Kiátszani az európai jogot, amit az alapszerződés szerint, mint a, a, a jogi hierarchia csúcsa ránk nézve kötelező. Ki vagyunk lépve az unióból, bocsika? Csak úgy mondom. Hát, ez... kell gábornak mennie kell, és én tekintettel vagyok az egyik joglogjaira. <gül> ő szóltam -e még nem, <gül> van, Jó hogy, van, csak... hogy anélkül, hogy meteorológiai jelentést várná, várnék tőletek ez és társai. Ugye a ti annyi beszéd egy messzi rokon, rokon, sőt, szerinted ő a gyökér, és nem is ez. Érdemben befolyásolják -e majd a 2026-os választást, amely ugye nagyon messze van, de még sincs olyan nagyon messze, és nagyon sok ember fejében ez megfordul. Megfordul az enyémben is, ezért felteszem. Én nem tudom. Harc, háború van. háború. Szerintem abban az értelemben igen, hogy azért nagyon sokak fejében ez a, a, a, a, a, a végleges és egyértelmű nem szakítás, mert ez már megtörtént, szaki, hanem egyértelmű elhatároldozást fogja eredményezni a Fidesztől, és tovább fogja növelni a Tisza párt szavazóinak aktivitás, Mert azért az... Az nem, mert hogy megértik az üzenetet Mert azt fogják gondolni, hogy ebből nem kérünk. Nem megyünk ezért az utcára, mert nem rólunk szó. Látjátok, visszatértek azért eb tekintetben. Ebből ez nem jel. kérünk, ez nem a mi világunk, ilyen világban nem akarunk élni, nem a mi történetünk. Ez tehát azon az oldalon egy erős aktivitást fog jelenteni. Ez a dolog, a Fidesz oldalán nem jelent aktivitást. Tehát ettől nem lesz lelkesebb egy Fideszes szavazó, hogy a a, tehát ott nem működik, a másik oldalon működik. Ugyanakkor az, hogy meddig mennek el, ez számomra is egy nagy kérdés. De egy dolog biztos, ami már eddig is működik. Eltől azt érzen, hogy megszületik és nem használják. Volt már ilyen több is, tehát több olyan törvénye volt eddig az Orbánéknak fenyegető törvénye. egy Soros mirodalom felszámolására, a civil szervezetek megzálására nem történt vele semmi. Még. Ö, Ö, ö, hát bevezették, és nem történt semmit. De még majd lehet. Más példákat is tudnék mondani, de én is már idősem, vagyok. Gábor. Hát volt erre példa. Nem, nem abban reménykedek, hogy nem. Tehát lesznek például, tehát meg fognak hurcolni szervezeteket néhányat, hogy még jobban belegyünk szarva elnézést a csúnya kifejezésért. Te és be vagy Én nem vagyok egy beszarós, meg már öreg vagyok. Abban az értelemben be vagyok, hogy van egy 18 éve működő fantasztikus szellemi műhelyi körülötte, amit közösen létrehoztunk, ezek alapján ezt szét lehet verni. De be vagy szarva? Én, én konkrétan be vagyok szarva, jelenben az udokáim miatt. Ez az egyik dolog, a másik dolog az az, hogy a, a, azt a házszabályt is régen hozták, amivel most éltek, és persze a legfontosabb most nekik 26 megnyerése, de időtlen időkre dolgoznak, Amúgy meg létrejöttek a Tisza-szigetek, és most nem a Magyar Péterről beszélek. Ez mondjuk például azért az utcára való kimenet, mert ezek a helyi szigetek, én elég sokat vég, ezek tényleg vannak, és működnek, hogy ebből mi lesz, azt nem tudom, de az az elégedetlenség, amiről a Gábor utal, a szigeteken, a szigetekben ott van. És ez az egyetlen pozitív fejlemény, amit én most az elmúlt másfél évben, a Tisza-szigetekről beszélek, amit én az első múlt másfél évben tapasztaltam, mint reakció. Magyarul, uh, ami ezáltal történik, plusz tihaj, plusz minden, ez mind a Tisza-malmára hajtja a vizet? Hát a, a, a, a, ezt nem, nem tudom... Az, azt gondolom, hogy abból a szempontból, amit az Orbánék számára itt és most a legfontosabb, hogy a saját közösségüket egybe tartsák, ez nem segít. Biztos? Nem, mert ettől nem lesz erőteljesebb. Biztos nem segít? Biztos, ettől nem lesz erőteljesebb. A, a tiany miatt biztos, hogy nem lesz erőteljesebb, az egy sértés. Ezt ez a, a, nagyon a, elbasztom. Ez tényleg elbasztom. Azt nagyon elszúrta. A, különösen, ha nyer ez a szélsőjobbos fasziak, akkor Te pánne, kiderül. Igen. Uh, és azt mondom, hogy ez is abban az értelemben van, hogy ez egy hivatkozási alap, hogy ami itt folyik, az valami elképesztő, és mindannyiunknak fájni fog, vagy fáj. Igen. És ezt, ezt nagyon sokan megértik. Még akkor is megértik, hogyha nem nekik. Mindenkinek folyik a szavazni? Ez a sok. A, ez 135. Tehát persze. Köszönöm a figyelmüket, ha mondjuk van akkor iratkozzanak fel a Kejfejáncsi YouTube csatornájára, és kövessék a Kejfejáncsi Facebook oldalát. Mert te pedig köszönöm, és Andrásnak is köszönöm, hogy ezt a hirtelen változtatást, ezt ilyen jól vettétek. Csá, magyarok! Viszlát! Basszta vagy! El vagy engedve? Köszönöm, elulám, bocsánat!